berriak zurekin pantzo irigarrai eta Euskararen eguna ospatzen da hastezken untan. Eta ikusiko dugu molde desberdin bezain hainitzetan eginen dela ospatze hori eskolegian baina eskolegitik kampo ere. Julen musikak familia eta lana garazik aldian ditu. Untzara, zeldu den larun batean presonegitek libratu izan beharra. Frantxez lugaldetik ateratzeko manua edo agindu baten pean da. Maritzu Paulus Basurko, unen abokatalekin, haipatuko dugu, unen kasu berezia. Eta mendizka, sarriko eta peko ondarkintegiaz zer diote ikusi duten jendek, arti egin dituzte lanun batian, bintagarbi sindikata kantolaturik eta berriontan berriotan marbat bisitari etorri dira. Aroa, Marenez. Lanotxo oraino inogoizuntan eta aratxalde juntan lanuen hartetik e iduzkia ikusteko parada behar ginuke hukan, sortzi, behatzi, gerraduko, temperatura goren nekin egonen gira... eta lehenik ziburuko ikastolak diru sama bera pagatu beharko duela eta ez gehiago hori erabakirute atzo paueko judeak ziburuko erikoetxeak ora jarteko 1 auroren orde lau euro aurro galde giten zaskon marine lagunean egoiten zen egun bakotsa hausetiki administratibuak baztertudu ziburuko galdea eta ikastolak erramezala orai bezala segituko du 1 aurro ebanez egun iana. epaileak dio seaskak egiazko borondatia bein eta berri izagertu duela, Eskola Publiko ondoko luga usteko, eta beraz ez daitekela, kondena, eunetik lauion aurroterat pasa, sehaskaka terabide bat atxeman naiz, lehen bailen, berri zede, de egiten dio eriko etxeari, elgerrikin mintzatzeko, eta ikastolaren kontrako egitate guziak gelditzeko. Euskararen azioarteko eguna da aztezken hau, itzor du desberdinak antolatuak dira eskolegian zehar eta bai adibidez Euskal Konferazioak kolokio bat antolatzen duak salde Euskara 2 milata ogoi izen buruarekin Bi izanen dira lehena Euskal erakaskuntzaz eta bigerrena Euskal erabideetaz hortaz gain, beste itzartze desberdinak ere zer perspektiba edo mentura Euskararen zatonduk urteetan eta zer nolako politika ber euskal duntze bilian egiazku ratxake maiteko. Galdeo abue egiak desteraten txatuko dira aparte arzeile desberdinak, desmarchan hundik el duden, explicatu dauku, euskal confederazioko Sebastián Kastetzeka. Eswar konferatioa eta arenkileak lan bat xiziren egiten, jonen urtean, eswarren jo regungo uh, eguratik abiatuz, nabegi datuk dituen in inkesta susok dinustukoren emaitzak, eta ondo Estatu genuen, erritmo horretan segitu gero, istunak galtzen segituko sire da beraz, uh, eskualen liburu suria deitutako uh, dokumentu bat landu dugun, nun Arloz Arlo, entxiatu den zehazten, ondoko urteetan Euskarak nun izen merkoduten Arloz Arlo, istu niko polu uh, galpze horri uh, lukaila bat emaiteko, eta beraz uh, bere euskalute prozesuan uh, giasko urratz uh, kauditatibuak eta kanzitatibuak emaiteko. Beraz, uh, horregaitik deitu dugu kolokioa Euskara bineatago goi, eta kolokio horretan, entzuz Horreztuko ditugu Gure ustez Ze uruats Eman berden Harlogusietan Euskara Ego eda Obetseko Eta Obetso garatzeko Nuko urteetan Euskara Bimilata Ogoi Mintzaldia Ratzaldiuntan Egan eh, bezala Bayonako fakultatean Hori biontaik Goitietan Nolazez Deneri Irekia Dakin ezazuere Euskali jatiek Mintzaldi bat Edatuko dugula Ariberetik Edo gaio gen Guruan Ratzaldiuntan Bostak eta Sejak Artian Iniziatiba Frango eta dat, besteak beste, Baionako honako Bernat Etxepar lehen lore jokoak eginen dira, lehen egiten ziren bezala, eme etzigaren mendeko oidura batzen, hor irakurketak eginen dira, ikaslek autatu tekstuenak, eta Euskal Kultur Gintza eta Kirol Munduko e, jende ezagun desberdinak kariko dira, irakurketetan atzaliuntan, aranola besteak beste, argitzu kamu historiularia, ametsak salio zebertsularia, paskal irigoien musikaria, edo araitzik gini, zerrukbilaria Eta Donibane Garaziko Navar Lizio Publikuko Ikaslek egin dute Beren Ikastetxian Euskarari Leku Zabalago bat, Gaurko Izorduetan, Euskarazko filma baten edapena Eta Ikaslek antolatu Konzertuak Eta bestalde Siberoan Ernest eta Celestine Leberia Plazaratuko du Astrobelarra Gitaletxeak, Siberoko Gau Eskolaren Parteiditzarekin Daniel Penak, Francesidas Learen Land, bat da Gau eskolako bos mailekoek mailkoek eskola da zizuri dutena hartzeta sagu baten is histori du liburuak elgerrekin deus duten, kabale horien arteko herra, nola gaindituko duten, beina atezzpil, gau eskolako erakasleak, esplikatzen daugu. Uh, Kontatzendik uh, bi müen historia. Uh, Gabriel Vincent be izanek uh, asmatu zien uh, Hartz etaezagi baten historia, eta badik espaldi asmatu zila eta, eta gigordin Daniel Penak ohi aur uh, libru idazle bat da, oso eguna dena Frantzian, eta horrek ordin asmatutzen uh, tik se ipat mazte horrek nula ezilpena nuregin zi, nula egitu zien bi uh, kabale horiek. Eta ordin horrek asatutik historia nula nula izan zen be adiskidantsa nula sortu zen eta bi muen joik nula alkar uh, tokatu zen eta hortakodik bi zu libru horrek, baduk uh, zentzu bat nune hozki harzen ahaldean uh, harz baten eta shagiu baten isto ya ja, kaneko eh, mundia eta keo, peko mundia eh, shagien mundia peko mundia eta beste atuk uh, nula uh, arrasak eia shortzen ahaldeen, nula herra shortzen ahalden mundu joik ez peti algaraz agutsen algaraz agutsen ez duguna gizartia hola gutuk, eh? odin uh, harzen gutuk uh, herra shortzen duk hola gizra horta eta horre herra senditzen duk, eta Gitarzun horak nula gaintitzen dien, herra hoi. Lan ahondi egin dute behaz gau eskolako ikaslek eta dudarigabe eskertuko dituzie adin guztietako haur eta eldu den liburu hau erosiz gau eskolan eta usaian liburuak saltzen dituen esibaroko beste saltigietan beste iniziatiba bat ere eskolaren egunak ali irunen Mintzot gomoa, goizuntan amarrak eta eguerdiak artian sedea da Euskaraz Mintzatzea gaibat eta azkarrikan eskoldunak eta Euskara ikastenari direnak eskolasian hartzen dira, kafe bat hartzen duten bitartean diasporako euskaletxean danabatean ere badira itzorduak, Londres, Mexika, Argentina, Uruguay, Montreal, Sydney, Berlin, amiketako boizi, Madrilen eta beste, mintzaldik, kantaldi filma apairu. Antolatzen dituzte. Eta ari beretik endaiako erikoetxeak bere zerbitzuak 2000 eta hogoi urterako euskaraz ikas, no eskainial izaiteko, eskuara obekuntza kontretua, izen petukudua benduaren amostean, eskuararen era Kunde publikoarekin horrekin Endaia eskoraren normalizazioaren Bidean urratxe berrien egiterat Engaiatzen da Alde batetik langile berri bat autatzenakoan Eskoraz duen gaitasuna konduan hartuko dute Eta bestetik Erri formakuntza plan bati esker egungo mazazpi erriko langilek Euskara ikasiko dute Zerbitzuok Euskaraz berrematuok izan ditezen Egan bezala Bi hogoieko. Preso guztientzat ber politikada, hori errandu eh, eren egon Fransua Holandek, francesa republikako presidentak dionez, ezta desberdintasunik preso nartian, alta nire banua izeneko kolektiboak dio, xalbo espeneko kolegiak aplikatzen direla Euskal presoari, barreatuak direla, familietariko urrun, eri direnek preso segitzen dutela. Eta elduden larun batian Libratzekoazen Julen musika preso pasaiarra Gipuzkoazra, frances luraldetik Ateratzeko agindu baten Menpeda, altabere bizia Garazi aldian egina du, familia eta lana Lehen aldia da gisa Hortako prozedula bat lusatu azaiola Euskal prozeo politiko bati Ez da expulsio da Kamporatzea agindu bat, baizik eta Luraldetik ateratzeko agindu bat Tulosako prefetak egina Tulosa ondoko mureteko karzela baita preso. Maritxu Paulus Basurko bere abokatak argidurarekin hartu du, prefetaren manuau eta bere ala errekurtu bat pausatu du, horre nezestatzeko argumentu azkarrat dituzte diulen musika bere etxerat itzul ahal dadin. Maritxu Paulus Basurko Zena dauka, junen mugikak e, beraz dauka lana, e, beraz etxea, e, eskalaguna, umea, beraz, e, beraz bere bizi osoa garazialdean dauka, eta beraz argumentuak bai, baritzugu dute izpirikabe eta espero dugu e, lortza erabaki hori anulatzea, ez ukentzen e, beti eskabat e, dago e, arazoa da beti terorismo azera hoeiek direla eta aski erreski e, dena beraz, argumentu guzti hauek e, ez dituztela baina e, dosiera oso ona dugu eta esperantza dugu nola ez erikurtzoa espani madagon hartua xerrak tatukoda espainia gero eta bada ba, polizia konkretuki espainiara ere manendu Eberaz, e, edo Mugara, edo Madrid era egazkinan bitartez, bat edo bestez, eta han libre li da. Kantexen Lugaldetik ateratzeko aginduaren kontrako errikurtsoa laster, laster astertu behar adu hausitik administratibuak Beraz, abenduaren sorzi edo behar zian eginen da An artian, elduden larun batian libratu haizeiteko ordez julen musikak, erretentzio zentro batian egon beharko do, bere kasua astertua izan arte Eta lau euskal presoan kondena berriz karkulatziak aldegin do, Espainako hausitik nazionalak konduan hartuz preso horiek franziako presoan egietan pasatu dituzten urteak. Hauek dira Francisco Musica Germenia do Paquito Santiago Arospidez Arasola Rafael Caride Simón eta Alberto Plazaola Anduaga Horai Jullek erabaki iberko dute Franzian Bete urteak Español Estadoko kondenatik Kentzia onazen duten ala ez Gure ondarkinak nora joaiten diren gaiak erritaren interesa piztendu dudarigabe, siberotik, basen afarotik edo beharnotik, berri hon hamar bat jende joan zen larumatean, hainbeste mintza aziduen sarriko eta peko mendiska ondarkintegiaren bisitatzerata. Kontrakuen ikusmoldia ez da entzegur kanbiatu bisitaren ondotik, baina beste hain itzekeran daukute, han ikusiak lasaitu dituztela. Lekukotasun zonbait cette un unentité qui était bien fait de toute façon il faut une poubelle quelque part mais ah, euh, moi je trouve ça bien quand même que déjà euh, moi je, je, je suis intéressé de savoir où vont mes déchets et en plus euh, voilà je, je vois que ici c'est bien traité j'étais jamais venu car ça sommage de ça <rire> L'avenir, il faut qu'on mette quelque part nos déchets, de toute façon, bon, et moi je pensais jamais que c'était si beau, si bien fait. <sussion> eta habitu bat uh, autobideko lanetaz A, irutan oita iru autobideko brak segitzen dira, ondorioz ego Baionako xartzea landesetara buruzko sentsuan etxia izanen da hori menionen behazeldu den gaueko behatziontaik biagoizeko sei horrenetarat eta berdin miarritzeko xartzea, tenore beretan endaiara buruzko sentxuan eta kiroletan futbolian Espainiako edo erregiaren koparen kondu, finala amasei gerrenen juan Eko bi partida bazinen atzo Euskalta lehentzat Bilboko atletikak berdinketak egindu Alkoianon eh, bana berdin Eta alabesek bere zelaian galdu Zero eta bi Barcelonako espanolen kontra Nazioarteko berriakora izuekin Kristof eta Batit eta Keniako seurtasun buruak Kargutik endurituzte Sarraški baten onnotika Keniako barne ministro eta poliziako burua kargu gabetu ditu, uru Keniata presidenteak, somaliako seba bizendeko islamiar muturkariek, agubibatian ogoita amasei langile ilondotik terrorismoaren kontrako gerla azkartzia itzemandu afrikar presidentak. Suetenari beste aukera bat eman diote Kiefek eta Iroltzailek. Erri bigune beroneen eta nezagida suetena, Donesk iriburuko aire portuan bardatik, eta Luanzkeko erri erepublikan ezitik aintzina, jakina aire portuaren inguruan, joanden buruilaren bostian, minzkeko akordioak izen petuz gerostik, mila zibil bain, baino gehiago ala ere zendu direla pataskengatik, aldi undako pausa ere aula ditaike, burrokek segitu baitute, barda, haipatu suetenaren tenoretik, Israelen Benjaminminen netaniauk lehen baileean azinatko ditu hauteskundeak. Finantza eta justizia ministroak kargurik gabe utzi ditu eta Parlamentua lehen bailileean des eskatu du bozak einzinatzeko netaniauk dio. Azken asteetan eta batez ere azken ogoita bi ministro horiek gogorki buru egindi hotela berak zuzentzen duen gobernuari, gehitu du ez duela onartuko opozizio gehiago bere gobernuan, krenzet, Israelgo parlamentu asteuntan desegitekotan, marxoaren erditsutan iraganen lirateke, boz horiek. Eta egin handugu haroaren itzuli bat eta lehenik asko gira siberutik ganez ebe zerua odeitzu dela han, bost gradu dituzte, merkurioa, bost dituzte merkurioak doni bane garazin beberdin txuel lanotzu, zortzi graduutan aldiz e, termometroak piskat gorago eta gu bien ahtian gira ustaritzen sei graduutan bainan zerua berdin-berdina ez da jerozkojik da.